Agonie și extaz, pista 56. Sunteți generos, sfinte părinte, murmură Michelangelo cu un gest de nerăbdare, fiind de fapt preocupat de grămada de blocuri pătate care zăceau doar la câteva sute de metri departe de acolo. Voi fi și de aici înainte, darnic, spuse papa cu sufletire. A intrat în grațiile mele mai presus decât toți meșterii picturii din Italia. Meșterii picturii? Da. M-am convins că ești cel mai nimerit artist pentru a termina opera începută de compatrioții tăi Boticelli Ghirlandaio Roseli, pe care eu mi am angajat să picteze friza din capela Sixtină. Îți încredințe să termin capela unchiului meu Sixtus pictând tavanul. Se auzi un ușor răpăit de aplauze. Michelangelo rămase încremenit. Apoi îl cuprinse amețeala. Se gândi că îl rugase pe San Galo să-i spună murit papei că se va întoarce la Roma numai ca să înceapă sculptura statuilor pentru cavou. Rosti cu patos. Sunt un sculptor, nu un pictor. Iulus clătină din cap cu disperare. Am întâmpina mai puține greutăți la cucerirea perugiei și a boloniei decât ca să te supun pe tine. Eu nu sunt un stat papal sfinte părinte. De ce să vă irosiți timpul prețios încercând să mă supuneți pe mine? Cei de față încremeniră Papa îl străfulgeră cu privirea, împinse înainte bărbia ascunsă în barbă și întrebă cu răceală Unde ți-ai făcut educația religioasă de îndrăznești să pui la îndoială judecata pontifului tău? Sanctitate, nu sunt decât un artist neciopli și lipsit de maniere, așa cum a spus prelatul dumneavoastră la Bolonia atunci ai putea să-ți cioplești educația într-o celulă din Sant'Angelo. Ajungea un semnal al papei Iulus și Michelangelo putea să putrezească ani de zile într-o temniță, scrâșnit din dinți. Pictura nu o să vă aducă prea multă glorie. Marmura e meseria mea. Lăsați-mă să-l sculptez pe Moise victoriile sclavii. Vor fi mulți aceia care vor veni să admire statuile aducând laude Sfinției voastre pentru că ați sprijinit înfăptuirea lor. Cu alte cuvinte, spuse Iulusec, sculpturile tale îmi vor asigura locul în istorie. Ar putea ajuta, Sfinte Părinte! Un suspin și din pieptul celor din jurul tronului. Papa se întoarse spre cardinalii și curtenii lui. Ați auzit, domnilor? Eu, Iulus al Doilea, care am cucerit pentru biserică statele papale de mult timp pierdute, și care am asigurat o politică de stabilitate Italiei, care am curmat scandalurile familiei Borgia, promulgând o Constituție care desfințează Simonia ridicând Sfântul Colegiu la rangul cuvenit, care am înfăptuit o arhitectură modernă în Roma, eu am nevoie de Michelangelo Buonarroti ca să-mi întărească poziția istorică. Sangalo se făcuse palid ca un mort. Cardinalul Giovanni privea țintă pe o fereastră, ca și cum nici n-ar fi fost acolo În fierbântat, papa își desfăcu gulerul capei, respira adânc și zise din nou Bonarotti, oamenii mei din Florența descriu panoul tău din Palatul Signoriei ca pe o școală a Universului Sfinția voastră, îl întrerupse Michelangelo, blestemându-se în gând pentru pisma față de Leonardo, care l-a trăsese în această cursă A fost o întâmplare care nu se mai poate repeta în sala cea mai mare trebuia o frescă spre a o completa pe cea de pe jumătatea a peretelui. A fost o întâmplare. – Bene, fă o astfel de întâmplare și pentru capela Sixtină. – Oare trebuie să înțelegem că ai primit să pictezi un perete pentru palatul din Florența, dar că nu vrei să pictezi un tavan pentru capela papală? Tăcerea din sală era strivitoare. Un curtean în armat care stădea lângă papă spuse – Sfinția voastră, porunciți-mi și îl vom atârna pe Florentinul ăsta înfumurat pe Tore din Nona. Papa îl privi încruntat pe Michelangelo care stătea în fața lui sfidător, dar mut. Ochii li se întâlniră într-un schimb de priviri în care juca o lumină neclintită. Apoi, urma unui zâmbet trecut pe fața pontifului, se răsfrânse în minuscula scânteiere chihlimbarie din ochii lui Michelangelo și se pierdu în ușoara a buzelor. Florentinul ăsta înfumurat, cum îl numești, spuse papa, a fost înfățișat acum zece ani de Jacopo Gali, drept cel mai bun sculptor din Italia. Și așa și este. Dacă aș fi ținut să ajungă hrană corbilor, aș fi făcut-o de mult. Se întoarse din nou spre Michelangelo și spuse cu o voce de tată necăjit, dar iubitor. Bona roti, o să pictez pe cei 12 apostoli pe tavanul Sixtinei, și vei decora bolta cu desene obișnuite. Pentru aceasta îți vom plăti 3.000 de ducați mari de aur. Suntem de asemenea dispuși să plătim cheltuielile și lefurile a 5 asistenți pe care ți-i vei alege. Când tavanul Sixtinei va fi gata, îți făgăduiesc că te vei reapuca de sculptarea blocurilor de marmură. Fiul meu, ești liber. Ce-ar mai fi putut să spună? Fusese proclamat cel mai mare artist al țării, I se făcuse la că își va relua lucrul la cavou. Unde putea să fugă? La Florența? Ca să-l audă pe ganfolonierul Soderini strigând, Nu putem intra în conflict cu Vaticanul din cauza ta. În Spania, în Portugalia, în Germania, în Ingliteria, puterea papei ajungea peste tot. Papa îi cerea mult, dar un pontif mărginit ar fi putut chiar să-l excomunice. Dar dacă nu s-ar fi întors la Roma Șovăise la început Vegetând șapte luni de zile Fără lucruri la Florența N-avea altceva de făcut acum Decât să se supună în Îngenunche și sărută inelul papei Va fi așa cum dorește Sfinția voastră Puțin timp după aceasta Se îndreptă spre intrarea Din fața capelei Sixtine Cu mintea învolburată și blestemându-se mereu San Galo se afla În spatele lui cu fața răvășită ca a unuia care fusese biciuit. De la mine se trage tot răul. L-am convins pe papa să-și înalțe un cavou triumfător și să te cheme aici să-l sculptezi. Nu te-ai ales decât cu necazuri. Tu ai încercat să mă ajuți. Nu i-aș fi putut schimba gândul. Asta nu. Dar puteam să fiu mai lămurit în privința lui Bramante. Aș fi putut să mă lupt cu farmecului, cu talentului. Din cauza lui, eu nu mai sunt arhitect și tu nu mai ești sculptor. Sangalo plângea. Michelangelo îl duse sub pragul protector al ușii capelei și-și trecu în braț în jurul umerilor săi care tremurau. Pațiența, Garo, răbdare! O să ieșim noi deasupra din împrejurarea asta grea. Tu ești tânăr, Michelangelo, ai timp, dar eu am îmbătrânit și jignirea aceea le-a pus vârf la toate. M-am oferit să ridic schelăria de care ai nevoie, întrucât eu am renovat capela și o cunosc bine. Dar nici asta nu mi s-a îngăduit. Iulus vorbise dinainte cu Bramante să o construiască el. Acum, tot ce doresc e să mă întorc la mine acasă, în Florența, să mă bucur de puțină liniște înainte de a muri. Nu vorbi de moarte. Hai să vorbim mai bine despre felul cum ne putem apuca de acest monstru al arhitecturii. Își deschise brațele într-un gest disperat, ce îmbrățișe capela Sixtină. Spunem, acest edificiu, de ce a fost construit așa? Sangalo lămurit de ce, atunci când a fost terminată, clădirea semăna mai mult cu o fortăreață decât cu o capelă. Întrucât Papa Sixtus avea de gând să se slujească de ea pentru apărarea Vaticanului în caz de război. Partea de sus fusese prevăzută cu metereze de unde soldații să poată trage cu tunurile și să arunce pietre în asediatori. Când San Angelo din vecinătate fusese întărit ca fortăreață, la care se putea ajunge direct din palatul papal printr-un coridor cu pereți înalți, Iulus îi comandase lui Sangalo să lărgească acoperișul capelei sixtine pentru a acoperi parapetul crenelat. Locașurile destinate soldaților deasupra bolții pe care Michelangelo primise poruncă să o picteze, erau acum nefolosite. Lumina puternică a soarelui se revărsă înăuntru prin trei ferestre înalte, luminând minunatele freșce ale lui Botticelli și Roseli, așezate în partea opusă, aruncând mănunchiuri puternice de lumină pe pardoseala de marmură pestriță. Pereții lateral, de 45 de metri lungime, erau împărțiți în trei fâșii suprapuse spre bolta de forma unui butoi, la 23 de metri deasupra. Fâșia cea mai de jos era acoperită cu draperii, friza cu fresca acoperea cea de-a doua parte, cea din mijloc. Deasupra acestor fresce se afla o cornișă, un brâu orizontal ieșit în afară din perete cu vreo câteva zeci de centimetri. În fâșia a treia, cea mai de sus a peretelui, se aflau ferestrele, la intervale regulate și de fiecare parte a lor, portrete ale papilor. Trăgând adânc aerul în piept, își întinse gâtul și privi în sus, la mai mult de 20 de metri înălțime, la tavanul propriu-zis, pictat în albastru deschis și presărat cu stele aurii, la întinderea uriașă pe care urma să o acopere cu ornamentații. Pornind de la nivelul al treilea al peretelui și mergând în sus până la tavanul boltit, se aflau pandative care la rândul lor se sprijinau pe pilaștri, piloni asemănători coloanelor împlântați în rândul de sus Aceste pandantive, cinci de fiecare perete și unul la fiecare capăt formau suprafețe libere pe care trebuia să-i picteze pe cei 12 apostoli Deasupra fiecarei ferestre se afla o lunetă semicirculară conturată în sepia iar marginile pandantivelor. Formau spații triunghiulare colorate și ele în sepia. Pricina comenzii îi apăru un grozitor de limpede acum. Scopul nu era de a șterne picturi frumoase pe tavan care să completeze freșcele, ci mai degrabă să ascundă pilonii de susținere, care făceau să pară grosolană trecerea de la partea a treia de sus a peretelui înspre tavanul boltit. Apostolii nu trebuiau creați pentru ei înșiși, ci mai curând ca să prindă privirea celor de jos și să o abată de la secțiunile arhitectonice greoaie. Ca artist, ajunsese nu numai un simplu decorator, dar și cu menirea de a acoperi neîndemânarea altora. Capitolul 10 Se întoarse la San Galo acasă și își petrecu restul zilei, scriind scrisori. Lui Argento, chemându de grabă la Roma, lui Granacci, încercând să-l convingă să-i o botega, Familiei Topolino, întrebându-i dacă nu cunosc vreun fățuitor de piatră care ar vrea să vină să-l ajute în prima fază a cioplirii blocurilor de marmură. De dimineață, un slujitor sosit din partea papii, îl cunoștință că locuința unde zăcuseră primele lui blocuri de marmură în timpul celor doi ani, îi stătea încă la îndemână. Se duse la depozitul de piatra lui Gufati și tocmi familia să-i care blocurile din piața San Pietro acasă. Câteva blocuri mai mici fuseseră furate. Nu izbuti să-l găsească pe Cozimo dulgherul. Vecinii spuneau că pe semne murise în spitalul Santo Spirito. În aceeași după amiază, Piero Roseli, cel pistruiat, intră încărcat de boccele cu mersul lui legănat și începu să pregătească mâncarea de pește livorneză. În timp ce Cacciuco fierbea înăbușit în oregano, Michelangelo și Roseli cercetară casa care rămăsese neocupată de când fusese părăsită în grabă cu doi ani în urmă. Bucătăria era din cărămidă netencuită, mică, dar destul de încăpătoare pentru găti și mâncat. Încăperea, care fusese dată camera de zi a familiei, putea fi schimbată într-un atelier destul de bun. Porticul acoperit ar cuprinde toate blocurile de marmură așezate cu grijă, iar cele două dormitoare de cărămidă Putea adăposti somnul tuturor membrilor botegei. În mai, semnă în voiala pentru capela Sixtină și i se dădură 500 de ducați mari de aur din punga papală. Își plăti datoria de mult timp amânată față de balducii, se duse din nou la negustorul din Trastevere ca să cumpere mobilă, ce părea idoma cu cea pe care balducii o revânduse negustorului cu opt ani în urmă. Togmi un băiat din Roma ca să se îngrijească de casă. Dar flăcăul îl fura la coșniță, așa că îl dădua afară. Un altul pe care l-a dusese, îi fură chiar și ducați din pungă, înainte de a prinde de veste. Granacii sosi la sfârșitul săptămânii. Se oprise la bărbier ca să-și potrivească părul său blond. Descoperi numai decât prăvăliile simandicoase pentru bărbați din piața Navona și apăru acasă la Michelangelo într-un costum nou. Ciorab lungi negri, cămașă, o mantie brodată cu aur lungă până la șold, și o bonetă mică în dungi pe care o purta pe o parte. Niciodată nu m-am bucurat atât de sosirea cuiva, strigă Michelangelo. Trebuie să mă ajuți să întocmesc o listă de ajutoare. Mai domol, făcu granacii cu ochii lui de un albastru senin care îi juca un cap. Sunt la prima mea călătorie la Roma. Vreau întâi să văd orașul. Mâine te voi duce la Colozeum, la băile lui Caracala, pe dealul Capitolului, toate la vremea lor. Deocamdată vreau să văd chiar astă seară tavernele faimoase de care am auzit. Ce știu eu de asemenea lucruri? Sunt un om care muncește. Dacă vorbești serios însă, am să-l rog pe Balducii. Întotdeauna vorbesc serios despre plăcerile mele. Michelangelo trase două scaune lângă masa de bucătărie. Aș vrea să-i strâng pe pictorii cu care am lucrat în atelierul lui Ghirlandaio. Bugiardini, Tedesco, Cieco, Baldinelli, Jacopo. Bugiardini o să vină și Tedesco, deși nu cred să se priceapă la pictură mai mult decât pe vremea când lucra la Ghirlandaio. Jacopo merge oriunde pe cheltuia la altuia. Cât despre Cieco și Baldinelli, nu știu dacă se mai ocupă de artă. Atunci pe cine am putea găsi? Sebastiano da Sangalo în primul rând. El se socotește elevul tău, copiază în fiecare zi după scăldătorii tăi, ține prelegeri despre această pictură noilor pictori. Trebuie însă să mă gândesc la al cincelea. Nu e ușor să găsești cinci pictori liberi în același timp. Să-ți dau însă și o listă de culori pe care să le comanzi. Vopselele din Roma nu sunt bune de nimic. Granacii se uită cu înțeles la prietenul său. Mi se pare că tu nu găsești nimic bun la Roma. Ce-ar putea să găsească un florentin? Eu am de gând să găsesc. Am auzit despre frumoasele și iscusitele curtezane cu vile încântătoare. Pentru timpul cât va trebui să stau aici ca să te ajut să te încuiești bolta aceea, am de gând să-mi găsesc o iubită cum nu s-a mai văzut. O scrisoare i-a adus vestea că unchiul Francesco murise. Mătușa Cassandra, după ce trăise 40 de ani în familia lor, se înapoiase în casa ei părintească, pornind un proces împotriva familiei Bonarotti, pentru a-i obliga să-i înapoeze zestrea și să plătească datoriile lui Francesco. Deși nu simțise vreun sentiment deosebit pentru unchiul său, Michelangelo avea un adevărat cult al legăturilor de sânge. Era îndurerat văzând că penultimul dintre bătrânii Bonarotti se stinsese. Pe de altă parte, lui îl întrista cerându-i să se împotrivească acțiunii mătușii Casandra, să angajeze un notar să susțină apărarea până la capăt prin tribunale. A doua zi, își luă inima în dinți și se duse la capela Sixtină. Îl găsi pe Bramante acolo, îndrumând dulgherii care atârna o schelă de tavan cu ajutorul la 40 de țevi implantate în bolta de ciment, și legate una de alta cu frânghii prinse în locașurile hărăzite soldaților de pază. Iată niște schele care te vor susține în siguranță tot restul vieții. Te-ai bucura să fii așa, Bramante, dar liniștește-te. Nu e decât o treabă de luni de zile. Bramante înghiți în sec ca și când i-ar fi rămas o muscă în gât. Fără sfatul lui, cu greu i-ar fi trecut prin minte pape Iulus să-i arunce în cârca acest tavan. Cercetez chelan, cruntându-și sprâncenele. Ia spune Bramante, ce ai de gând să faci cu găurile din tavan după ce țevile vor fi scoase? O să le astup. Dar cum o să ajungi la ele după ce vom da jos schelăria? Pe aripile vreunui vultur? Nu m-am gândit la asta. Și nici la ce vom face cu cele 40 de găuri urâte astupate cu ciment în mijlocul picturilor mele atunci când pictura va fi gata? Trebuie să discutăm cu pontiful. Papa dicta o serie de breve simultan mai multor secretari. Îi arătă situația clar în puține cuvinte. Înțeleg, spuse Iulus. Și se întoarse cu o figură nedumerită spre Bramante. Ce-ai avut de gând să faci cu găurile acelea din tavan Bramante? Pur și simplu să le las așa cum lăsăm găurile din laturile clădirilor când scoatem stâlpii care susțin schelele. Nu e nimic de făcut. Este adevărat, Bonarotti. Bineînțeles că nu poate fi adevărat, Sfinte Părinte. Am să pregătesc o schelărie care nu va atinge deloc tavanul. Atunci, pictura va rămâne neștirbită. Firește. Atunci dă jos schela lui Bramante și construiește una cum vrei tu. Chambelan. Vei plăti cheltuielile pentru noile schele lui Bonarotti. Când se pregăti să plece, îl văzut pe bramante mușcându-și buzele. Michelangelo le porunci tulgherilor să desfacă schelele. Când toată lemnăria și frânghiile se aflau jos pe pardoseala capelei, Motino, supraveghetorul ghebos al tulgherilor, spuse – Aveți nevoie de materialele astea pentru schelele pe care le veți face? – Frânghia nu trebuie, pot să o iei. – Dar costă scump. Ați putea să o vindeți la un preț bun. Ia-o tu! Motino era în culmea fericirii. Asta înseamnă că voi avea zestre pentru fica mea. Acum se poate mărita. Se zice la Roma că sunteți un om cârcotaș, meser Bonaroti. Acum îmi dau eu seama că e o minciună. Să vă binecuvinteze Dumnezeu! Asta e tocmai ce-mi trebuie, Motino. Binecuvântarea lui Dumnezeu! Bine-o mâine! În noaptea aceea se frământă mult cu planurile schelăriei. Întrucât nu văzuse niciodată schele ca acelea pe care le făgăduise papii, trebuia să le născocească el. Capela era împărțită de paravanul sculptat al lui Mino da Fiezole în două părți. Una pentru miren, pe care avea de gând să o picteze mai întâi, iar despărțitura mai mare sau presbiteriul, pentru cardinal. Apoi urmau altarul și tronul papii. Pe peretele din fund se afla fresca pictată de vechiul lui potrivnic, Perugino, înălțarea la cer a Fecioarei. Zidurile erau groase și trainice și puteau să îndure orice presiune. Dacă va construi schelele cu scânduri proptite în ziduri, presiunea va crește cu cât vor suporta o greutate mai mare, iar schela va deveni astfel cu atât mai sigură. Se gândi cum să prindă capetele scândurilor de vreme ce nu putea găuri pereții. Atunci își aminti de cornișa ieșită în afară. Această muchie n-ar fi putut susține greutatea schelelor și a oamenilor, dar era bună pentru ancorarea scândurilor. Cred că va merge, spuse Piero Roseli, care și el era nevoit deseori să își construiască singur schelele. Îl îndrumă pe Motino în fixarea scândurilor și construirea platformei. Michelangelo și Roselli o încercară, apoi chemară echipa de dulgheri unul câte unul. Cu cât era mai multă greutate pe platformă, cu atât devenea mai trainică. Se bucurară. Era o victorie măruntă cei drept, dar ea le dădea imboldul de a începe cu avânt munca. Argento scrise că nu poate părăsi ferma fratelui său până când recolta nu va fi strânsă. Nici granaci nu-i să adune prin scrisori echipa de asistenți. Va trebui să mă duc la Florența să-i ajut să-și termine lucrările. S-ar putea să dureze vreo două luni, dar îți făgăduiesc să-ți-i aduc pe toți pe care i-ai vrut. Până atunci am să fac desenele. Când te întorci, vom fi gata să ne apucăm de cartoane. Vara se lăsa apăsătoare. Aerul era plin de miasme care veneau din dinspre mlaștini. Nu se putea respira. Jumătate din populația orașului se îmbolnăvise de dureri de cap și de piept. Roseli, singurul lui tovarăș de muncă în timpul acestor zile înăbușitoare, fugi la munte. Michelangelo se urca în zor pe scara platformei, chinuit amarnic de lipsa ciocanului și adălții. Își petrecea zilele înăbușitoare schițând modelele la scară ale celor 12 pandantive unde avea de pictat apostolii, decupând contururile lunetelor și ale triunghiurilor, pe care de asemenea trebuia să le umple cu ceea ce papa numise decorații obișnuite. Pe la jumătatea dimineții simțea că se năbușă. Bolta dogorea ca un cuptor. Dormea în timpul arșiței de după masă, de parcă luase prafuri de somn, apoi lucra noaptea, în grădina din spate, făcând schițe pentru cei aproape 560 de metri pătrați de cer și stele, care trebuiau tencuiți din nou ca să arate mai frumos. Zilele și săptămânile fierbinți și le petrecu într-o chinuitoare singurătate, întreruptă doar de sosirea unui fost tăietor de piatră din Setiniano, găsit de tatăl său la Florența, un anume Michi, care dorise întotdeauna să vadă Roma. Miki avea aproape 50 de ani, era noduros și ciupit de vărsat, scumb la vorbă, cu accentul sacadat stacato al pietrarului și știa să gătească cele câteva feluri ce se mâncau la setiniano. Înainte de venirea lui, Michelangelo se rezumase zile întregi la pâine și vin slab. În septembrie, granacii se întoarse cu o întreagă botega după el. Michelangelo se înveseli văzând cât de mult îmbătrânise foștii ucenici. Jacopo era încă zvelt, mlădios, cu ochii negri pătrunzători, în ton cu cele câteva fire de păr negru pomădat și avea riduri adânc săpate din cauza râsului. Tedesco, mândrindu-se cu o barbă stufoasă mai roșcovană decât părul lui, căpătase reliefuri și un fel de afigreoi, ceea ce îl făcea ținta firească a glumelor lui Jacopo. Bugiardinie avea și acum fața ca o lună și ochii rotunzi, dar în creștetii se vedea un petic de chelie care se măna cu o tunsură. Sebastiano da Sangalo, alăturându-se grupului, căpăta se parcă o înfățișare mai serioasă decât aceea pe care i-o cunoștea, înfățișare care i-a porecla de Aristotile. Purta mustăți orientale stufoase pe care le lăsa să crească în cinstea unchiului său Giuliano. Don Nino, singurul pe care nu-l cunoștea, fusese adus de granacii cu recomandarea că e un bun desenator, cel mai bun din grup. Avea 42 de ani, arăta ca un șoim, având un nas subțire cu muchia pronunțată, așezat pe o față lungă cu mici crestături ce țineau loc de ochi și gură. În seara aceea, după ce granacii se convinse că iubita lui pe care o întreținuse tot timpul verii îi rămăsese credincioasă, a botega de două petrecere. Granacii comandă butelii de vin alb Frascati și o duzină de tef cu tot felul de bunătăți la Tratoria Toscana. După ce sorbi câteva cupe de Frascati, Jacopo o povesti istorioara unui tânăr care se ducea în fiecare seară la Baptisteriul din Florența și se ruga cu glas tare Sfântului Ioan să-i spună despre purtarea soției sale și despre viitorul fiului său. Jacopo adăugă. M-am ascuns în spatele altarului și am strigat. Nevastă-ta e o desfrânată și fiul tău va fi spânzurat. Știți ce a răspuns tânărul? Ah, sfinte Ioane, ești o secătură, întotdeauna ai spus minciuni, de-aia ți-au tăiat capul. Când râsul se potoli, bugiardinii stărui să schițeze portretul lui Michelangelo. Când îl termină, Michelangelo zise Bugiardini, și de data asta mi-ai făcut un ochi la tâmplă Apoi se jucară de antrecerea la desen, lăsându-l pe Donino să câștige, ca să plătească masa de-a doua zi Michelangelo mai cumpără încă un pat mare traste astevere El, Bugiardini și Sangalo dormeau în atelier, iar Jacopo Tedesco și Donino în odaia din capătul salonului Bugiardini și San Galo în oraș ca să cumpere capre de lemn și scânduri și îngebară o masă de lucru lungă pentru toți șase în mijlocul încăperii. La 10 sosi și granacii? Jacopo strigă. Aveți grijă! Nu lăsați pe granacii să ridice ceva mai greu decât o bucată de cărbune, altfel se va prăbuși grămadă. Consfințit prin această glumă, Grupul atelierului se apucă serios de lucru.